Arta tăcerii Autor Blanchard Aceasta este o înregistrare, audio.ro. Pentru a ști să taci Un cronicar povestește ceea ce el numește curioasa distracție a unei castelane din evul mediu. Ca să întrerupă monotonia obiceiurilor statornicite, și ca să populeze pustiul ceasurilor neocupate, Castelana a născocit un joc care, după părerea oamenilor de pe vremea aceea, părea o sfidare. Era destinat frumoaselor doamne și domnițe pe care, în lipsa bărbaților lor și plecați la luptă, le apăra siguranța zidurilor cetății. Ele aveau în față propunerea de a înlocui în timpul ceasurilor lungi pe care le aveau de petrecut brodatul sau lucrul la Gherghev cu o altă distracție. Era vorba ca în fiecare zi, timp de o jumătate de oră neîntrerupt, să se păstreze tăcere. Cea care nu s-ar fi putut stăpâni avea să plătească o amendă destinată ajutorării săracilor. Povestirea nu spune dacă s-a adunat vreo sumă mare, dar cronicarul este uimit de rezultatele neașteptate ale unui asemenea exercițiu. La sfârșitul perioadei de câteva săptămâni, cât a stat la castel, spune cronicarul, drăgălașele de doamne căpătaseră cu toate o frunte luminată de seninătate și de prudență. Seninătate și prudență, adică tocmai efectul unei tăceri voite, mai curând cultivate. depărtata domniță din cetate, iubitoare de rarități și noutăți puțin bizare, a fost oare conștientă de virtuțile pe care jocul său le infiltra celor cărora le plăcea? Oricum, mijlocul este în mod sigur, eficace și este indicat să fie folosit. De altfel, este și recomandat în multe tratate de educație morală și spirituală și nu-i se pot nega meritele. A te constrânge să păstrezi tăcere pe parcursul destul de restrâns al unei ore Înseamnă să-ți dai totodată seama de zădărnicii atâtor și atâtor cuvinte. Mai înseamnă a-ți însuși obiceiul de a-ți înfrâna observațiile, câteodată prisos, câteodată absurde, pe care le rostești fără să știi prea bine de ce, sau mai precis, pentru plăcerea de a vorbi. Tăcerea constrânsă te-ar face să-ți dai seama cât de rar este potrivit să vorbești. Ți-ai analiza motivele care te-ar putea determina să iei cuvântul și ai putea să-ți dai seama și dacă există complexul de împrejurări în care să te faci ascultat. Vorbești din mai multe motive. Pur și simplu ca să vorbești, să discuți, să comunici, să-ți exprimi o părere demnă de a fi spusă, să răspunzi la o întrebare. Primul motiv ne face să ne gândim la vechea asemănare a flecarului cu oglinda. Între oglindă și flecar există într-adevăr o apropiere. Cu o singură deosebire, am zice, slujindu-ne de un banal, dar destul de expresiv joc de cuvinte. Oglinda reflectă fără să vorbească, pe când flecarul vorbește fără să reflecteze. Reflectarea este într-adevăr cea din urmă grijă a celui care vorbește ca să vorbească. În mintea lui ușuratică defilează ca pe pânza unui cinematograf. Toate ideile care, fugitiv prezentate, se șterg pentru a face loc altora, tot atât de fugitive. Și pe măsură ce se ivesc, cel ce vorbește ca să vorbească, le enunță doar întreagăt. Acest lucru face conversația flecarilor foarte dificilă de urmărit, de aceea nici nu sunt ascultați. Iar când din întâmplare au de făcut vreo comunicare mai serioasă, rar se întâmplă ca ea să fie apreciată cum s-ar cuveni. Cel care vorbește ca să vorbească, suferă întotdeauna de o manie deosebit de plictisitoare. Pune întrebări tot timpul și întrerupe cu o altă întrebare explicația pe care se întâmplă să-i dea cineva și conduce interlocutorul prin labirintul celor mai contradictorii și confuze idei. Palavrageul acesta mai are și alt defect, pentru alții foarte neplăcut uneori, iar pentru el însuși întotdeauna dăunător. În mod obișnuit, s-ar zice despre el că face numai gafe. În conștiența lui, nu îi îngăduie să discearnă oportunitatea cuvintelor sale. Fără să-și dea seama, el va jigni convingerile celor pe care s-ar cuveni mai degrabă să-i menajeze. Își va înstrăina simpatii, făcând în mod necugetat niște reflexii care, pentru unele persoane prezente, ar putea să treacă drept jignitoare. Toată lumea va rămâne cu o amintire supărătoare, iar când va fi obligat să găsească o scuză valabilă pentru a nu se obliga sau pentru a declina o invitație, va lăsa să-i scape prostește adevăratul motiv puțin măgulitor uneori pentru interlocutorii săi, care să îndreptățească refuzul. Dacă îi se vor deschide ochii să-și vadă prostia, el nu se va emoționa. Se va mulțumi să ridice din umer zicând... Ei, na, chiar că nu m-am gândit la una ca asta. Și se va mira dacă îi se va atrage atenția că asemenea mărturisire este de fapt o recunoaștere care consacră debilitatea intelectuală și ușurătatea, amândouă de condamnat. Cei care vorbesc ca să discute nu trebuie să neglijeze nici ei studiul tăcerii reflectate sau ochipzuite. Argumentele cele mai convingătoare numai în tăcere se pregătesc. Argumentul, spune Jacques Irmin, în lucrarea sa, cum să ai răspunsul pregătit, argumentul nu ți se împățișează dintr-o dată. El este rodul unei observații sau rezultatul reflexiei cu originea în observație. Este o știință care îți îngăduie să te folosești de reflexiile concepute mai dinainte, astfel încât să le poți opune cuvintelor interlocutorului, formulate în răspunsuri a căror putere constă în precizia lor. Ca și cea mai mare parte din calitățile acelui care aplică această artă, abilitatea în argumentare nu se dobândește decât exersând. Abilitatea aceasta cere o voință nestrămutată și un spirit elevat care nu se capătă decât atunci când dorești să le ai. Ca să discuți, trebuie neapărat să știi să practici știința tăcerii. Obiceiul de a reflecta înainte de a vorbi oprește cuvintele intempestive, nepotrivite, care cel mai adesea scapă celor mai nechipzuiți. Studiul tăcerii va permite, în afară de aceasta, posibilitatea de a asculta mai bine frazele adversarului, pentru că tăcerea va implica cu siguranță și facultatea de concentrare. Defectul obișnuit al celor care discută fără metodă este acela că ascultă neatent, distrat, argumentele desfășurate de către interlocutor. Ei urmăresc numai firul propriilor gândiri, nu se preocupă decât de ceea ce ar dori ei să spună, pândind o mică pauză în discurs pentru a strecura rodul propriilor cugetări. Cea mai neînsemnată urmare a acestui mod de a conversa ar fi acela că discuția se prelungește, Devine confuză și fără scop când de fapt ea ar trebui să însemne o ciocnire de idei din care să izvorească adevărul. Cel mai neatent ascultător este desigur flecarul, și se înțelege că o discuție se consumă în gol atunci când unul dintre vorbitori dovedește ușurătate de minte, câteodată chiar amândoi, con vorbirea lor reducându-se atunci la două monologe alternative sau simultane. Cei care vorbesc pentru a dezbate o idee fac parte din categoria cea mai aleasă a vorbitorilor. Chiar dacă am fi îndreptățit să le reproșăm și lor oarecare prolixitate sau limbuție, nu putem cu toate acestea să le aplicăm eticheta de flecari. Acești vorbitori au cultivat totdeauna, mai mult sau mai puțin, tăcerea. Aceasta pentru că în beția de cuvinte rar se naște ideea, iar dacă din ciocnirea și dezvoltarea cugetărilor în mijlocul unui discurs abundent, ideea s-a ivit totuși, ea nu va rămâne fixată în mintea noastră decât dacă vom ști să o învăluim cum se cuvine în reculegerea interioară a meditației. Ideile capăt aspecte succesive în liniște, ea fiind singura care le poate metamorfoza într-o formulare precisă și corectă. Studiul anticipat al științei de a tăcea este indicații pentru cel care trebuie să răspundă la întrebări. Numai obișnuința concentrării mentale poate să-i atribuie acestuia facultatea de a se reculege pentru a nu se lăsa prins de avalanșa de cuvinte a interlocutorului. Numai practica aceasta neîntreruptă îi poate îngădui să-și exprime reflexiile cu concizie, mult mai substanțială decât un discurs lung. Cel care nu e deprins cu tăcerea va găsi cu greu cuvântul care să rezume o situație și să dea replicii sale o savoare și o însemnătate deosebită. Desigur, nu trebuie înțeles greșit cuvântul tăcere. Nu este vorba întotdeauna de o muțenie absolută. Tăcerea despre care vorbim cuprinde două faze distincte, dar strâns legate. Prima fază constă într-o abținere totală. Cel care vrea să-și asimileze știința înțeleaptă tăcerii va începe prin a observa integral. Începuturile nu trebuie să comporte decât scurte exerciții și aceasta din mai multe motive... Cel mai important fiind marea dificultate pe care o vom întâmpina încercând să ne ferim de a ne traduce în cuvinte gândirea. Este foarte dificil să te abții să formulezi în vorbe ceea ce simți. Chiar când ești singur, este aproape imposibil câteodată să-ți reții o interjecție sau o exclamație. Dar, pentru a fi folositor, studiul tăcerii trebuie desfășurat în mijlocul unui grup de oameni. De aceea, precizăm că, în perioada de început, acest studiu și aplicarea științei tăcerii trebuie să comporte doar scurte clipe. Este adevărat că tăcerea poate fi întreruptă de o întrebare directă sau de necesitatea de a vorbi în diferite situații. În acest caz, experiența va fi anulată și reîncepută de îndată ce situația o permite. Există multe modalități de a-ți exprima gândurile fără a articula nici măcar o silabă. Și numai când vom putea rezista mai întâi spitei, apoi provocării de a vorbi, vom putea trece la faza a doua, a unei tăceri relative. Tăcerea relativă este prima treaptă în dobândirea științei de a tăcea și e totodată începutul înțelepciunii. Într-adevăr, pentru a ajunge la această fază, trebuie făcute eforturi pentru a ne stăpâni și pentru a ne forma o voință capabilă de decizii. Spiritul de argumentație va câștiga mult în această fază, discursul fiind lipsit de cuvinte confuze, de prisos sau de bârfă. Dar și în această a doua fază vom descoperi mai multe moduri de a tăcea. Odată luată hotărârea de a vorbi, cuvintele nu trebuie rostite spontan și nechipzuit. Chiar dacă i s-a dat libertatea facultății de a vorbi, nu trebuie să se abuzeze de ea și va fi cât se poate de potrivit să îi se pună stabilă, dacă e cazul. Câteodată este folositor să ai o intervenție în conversație, altădată e dăunător. Numai meditația îți permite să analizezi faptele și să alegi o soluție sau alta. Meditația izvorâtă din tăcere îți va da putere să-ți stăpânești impulsivitatea primului în de a vorbi. Este într-adevăr discutabil dacă acest impuls era de bun augur sau dacă el constituie o tentativă adesea supărătoare. Este un adevăr aproape recunoscut faptul că aceia care au ascultat de primul impuls au avut întotdeauna de regretat. Cel care știe să tacă se va feri de toate ispitele unor asemenea imbolduri nechipzuite care sunt de multe ori cauzele inițiale ale multor necazuri. Numai practicând zilnic câteva minute de absolută tăcere, vom ajunge să respectăm legile riguroase, dar salutare ale muțenii relative sau cele ale tăcerii voluntare iar sufletul nostru se va însenina precum cel al frumoaselor castelane care jucau jocul glumeț, dar sever al tăcerii. Cugetul nostru va fi înseninat de lumina răspândită de prudența și circumspecția izvorâtă din arta de a tăcea.